טוב. יש לי בהבהרות, ברור. זה לא אומר ככה ברור. אני שאלתי על ה... אין אני הזה, אבל אתה כל הזמן אומר מה אתה שאלת. לא? מה? תשאלי... כן. והנושא הזה, שאל... אני לא זוכרת לי פעם לגענו בו, מה זאת אומרת, תמיד החתמתי. איזה נושא? של? העיניים. אה. בכוונה. בסדר, אפשר קצת לדבר על זה, זה לא... זה לא סוד. יש, יש, אה... יש ספר נחמד שקוראים לו אה, Open Secrets. בעצם ה-open secret זה, זה הסודות הם לא סודיים בעצם, אבל כשאתה אומר אותם למישהו שלא בעניינים, אז הוא פשוט לא אומר לו שום דבר, אז אתה יכול להגיד אותם, להגיד לו שום דבר, אז אותו דבר זה האין אני, זאת אומרת, בעצם, בואו נשאל הפוך, כאילו, מה זה, מה זה האני? בעיניי? מה? מה זה לי בעיניי? ובתפיסה האולייה שלו? מה את חושבת שהוא האני <laughs> שלך, <laughs> כן? האדומים שאני אוהבת לעשות, או אולי כשנולדתי, המוצא שלי, זה מגדיר אותך. או משהו, כן. מה שעשיתי, זה, זה מגדיר אותי, ומגדיר... ואנשים אחרים גם הם שואלים אותי, גם שאלות להגדיר אותי. אותי. Okay. בגלל המוצא שלי, גם שואלים אותי. העיסוק שלי, פשוט כמיד האנשים לדעת, או איפה אני גרה, כאילו זה מסמל איזה, איזשהו משהו שייתן להם איזשהו... כל מקום שמגיעים יש את השלוש ארבע שאלות שאז אפשר לדבר איתך או לתאר איתך או לתאר איתך where you come from אז בסדר אז בואו נגיד שמבחינה מסוימת יש אני זאת אומרת במקום או בסיטואציה שאנחנו רוצים ואולי אפילו צריכים להגדיר את עצמנו, אז יש הגדרה. אז כל הדברים האלה שאמרת זה אולי הגדרה של, שלך, אבל זה תמיד, זה כמובן גם תלוי בהקשר. זאת אומרת, מצד אחד את יכולה להיות ממוצא מסוים, כשאת אומרת מוצא, אז כשאת בהודו את תגידי ישראל, ובישראל את תגידי נגיד שההורים שלך הגיעו מפה ומשם, כששאלו אותך בקשר ל... אני לא יודע מה, מה את עושה זה דבר אחד, ומי ההורים שלך זה דבר שני, ומי החברים שלך זה דבר שלישי, וכל הדברים האלה איכשהו מגדירים משהו, אבל מה זה המשהו הזה? זאת אומרת, זה... זה המשהו שעוזר לאחרים אולי להגדיל, כן, אבל אני שואל אותך, כאילו, כשאת לעצמך, לא ביחס לאחרים, מה את, איך, מה את מרגישה? נגיד שאת עכשיו סתם לבד, יושבת במדבר, מול ההרים, ו... מנסה להגדיר לעצמך מי את, מה את. אין אנשים אחרים, לא שאלו אותך שום שאלה, חוץ מהשאלה הזאתי, שאת שואלת את עצמך בעצם, אני מי, לא מי אני. <laughs> אז את התלבטות כאילו? אוקיי, אז את כאילו, ה, ה, ה, הדבר שכרגע כאילו מטריד אותך, או מטריד לא במובן הרע, כאילו, הדבר שאת כרגע עסוקה בו, בסדר? עכשיו, הדבר הזה, רוב הסיכויים שהוא משתנה כל הזמן, נכון? זאת אומרת, שאת מגדירה את עצמך כרגע על פי הדבר שכרגע מעסיק אותך, והוא כל הזמן משתנה. ברור שהוא משתנה במשך החיים, אבל הוא גם משתנה במשך היום. במשך הרבע שעה הקרובה הוא יכול לעבור שישה דברים. זאת אומרת, שזה משהו שהוא לא קבוע. זה לא משהו אחד שהוא אני, אלא כל מה שכרגע עובר לך נגיד בראש, זה אני. <אז> אוקיי, אז אם... אבל את לא מגדירה את עצמנו? לא, כי אני... אני לא... אני אני יכולה להיות היום. אני לא... זה באמת משתנה? המכשבות שלי משתנות. אין לי איזה דברים ש... אני לא חושבים לעשות... אה... אה... בואי נשאל אחרת, כאילו... גוף נפש רוח. <שבוח>. נפש רוח <נפש> <נפש> אני לא כל כך, <נפש> אני יודע <נפש> ש... <יש>. כן, כן. יש <נפש> לול. כן, כן, כן. <נפש> אז... אז מה ההגדרה הזאת היא בעצם? זה כולם ביחד או כל אחד לחוד? הקומבינה. הקומבינה. בסדר, אז זה כמה דברים שהגוף שהם... שלך ברור שהוא משתנה. הנפש <נפש> <נפש> משתנה. הרוח לא. הרוח לא. אז בואו נדבר רגע מה זה הרוח. כי אנחנו מחפשים את הדבר שקבוע. אז אם שניהם משתנים, אז מה, אנחנו מחפשים כאילו, אם אנחנו מסכימים שהכל משתנה, כולל אני, אז בסדר, אז זה הגדרה. כי אם נגיד אנחנו מסתכלים על נהר ואנחנו מנסים להגדיר אותו עם המים שלו, אז המים כל הזמן משתנים, אנחנו יכולים לקרוא לו נהר, זה בסדר גמור. ככה מבה שמתרבה. מה? ככה מבה שמתרבה. ככה מבה שמתרבה, גם כן, יש לה פיצול אישיות, כן. אוקיי, היא מתמצבת, אבל כאילו אתה יכול להגיד שזו אותה, כאילו, כאילו יש לה גבולות ואותה מבה שמתרחפים, אז משתנה כל הזמן. כן. אז מה שחשוב להבין, קוראים לה אמבה, נעים מאוד, אמבה יוסי, אתם מכירים את הסיפור על הפיל והנמלה, שהפיל והולך ליד הנמלה, והפיל אומר לנמלה, השם שלנו מתחיל אותו דבר, אז היא אומרת לו, אבל אתה פיל זה בפה ואני נמלה, זה בנון, הוא אומר, כן, אבל קוראים לי ניסי. אז אם אתה מתייחס, דעני כאל סיפור, סיפור מעשה, כשאתה מספר לעצמך שכל הדברים האלה שמשתנים הם בעצם חלק מאותו סיפור, לזה אין שום מחלוקת, זאת אומרת זה בסדר גמור. אם אתה מבין עמוקות שאתה סיפור, יש, זאת אומרת זה לא אתה סיפור, יש סיפור, ואני קורא לסיפור הזה אילן. שאני <אז> <אז> בסדר, ברגע שתאמין שהוא משתנה, אז מה, מה מחבר את האני של אתמול עם האני של היום, עם האני של מחר? סיפור. אז כסיפור אין שום בעיה עם זה. כמו, עכשיו שוב, חזרתי לנהר. יש נהר, בנהר המים כל הזמן משתנים. אם אתה עומד במקום מסוים, זה כל הזמן משתנה, שלא לדבר, אפילו אם אתה נמצא בסירה ואתה נמצא על הנהר, אתה כל הזמן זז, ובסוף אתה בכלל נעלם כי אתה נכנס לים. אם אתה רוצה לקרוא למים האלה נהר, אין עם זה שום בעיה, רק תדע שזאת רק הגדרה. מעבר להגדרה הזאת אין שום דבר קבוע. אז בסדר. אז מבחינה, אבל אם אתה מחפש משהו קבוע, ועל פי רוב כשאנשים אומרים אני, הם מחפשים משהו קבוע, הם חושבים שיש. אז יש לזה פרפס. כן. יש לזה פרפס, לאותו קומבינה יש פרפס. כן. של הפרפס, זה הכיוב של עצמם. בסדר. אז יש לך פרפס, זאת אומרת, יש איזה... סינבוקציה. של מי הפרפס? זאת שאלה שחקר, זה אתה. כן. אבל קודם כל, יש לזה משהו מאחד? כלומר, לגוף ולגוף סיפור. יש סיפור. לכאורה, יש משהו ש... כשאתה אומר מטרה, אז אני אומר סיפור. אתה יכול להגדיר את המטרה בתור רצון לקיום? יכול. אתה יכול לגבור... לקרוא לזה רצון לביטחון, כל מיני דברים אפשר להשליך על זה, אבל מה זה הוא? הוא? הסיפור הוא סיפור, אבל הסיפור הוא סיפור על מה? החוכמה היא להבין שזה רק סיפור, זה רק גדול, כן? כי אנחנו חיים איתו ומתפקדים איתו, אבל השאלה אם יש משהו מעבר לזה. אנחנו רוצים שיהיו דברים קבועים בחיים. אוקיי, אז אני כן ואתה, תלפיד שנייה עכשיו, לא, תעצור את הזמן. כן, לא צריך לעצור אותו. הוא תמיד רק הוא, כן. כרגע. יש... כלומר, גוף ונפש, מדברים ביחד, ובחד ובחד. כן, מה בתוך מה אתה אומר? אני חושב ש... לצורך העניין שהנפש בתוך דבר. אוקיי. אבל הפוך כדי כשאני מבין, אני פונה לך. כן. ובקטע הזה, בקטע הזה, הכול לא משתנה. אבל אתה אומר בעצמך שזה רק שנייה. כן. אין שום שינוי. ואני אגיד גם כן, שגם בשניות שלך לזה, כן. לכן שאפשר להגיד שהשינוי הוא כל כך מזערי, כן, שאפשר להתעלם ממנו. בסדר, אם אתה רוצה להתעלם, אז הרבה דברים לעשות. אבל השינוי ממש קטן, זאת אומרת, אתה... בוא מאות מיליוני פרמזר... סטטיסטית. משהו קטן השתנה. אוקיי, אבל זה אותו דבר או לא אותו דבר? זאת השאלה, אם יש משהו שהוא אותו דבר. אז זו שאלה מתמטית. לא, זו שאלה פילוסופית. משהו מאוד כלומר, אם זה נקודה 99999999. כן, אז אתה מקרב את זה, ואתה אומר שזה אותו דבר. בסדר. עכשיו, מה זה חוכמ... מה? זכותו. זכותו, לא, לא, זה בסדר, אנחנו מדברים במסגרת ההיגיון, זה בסדר. אז אתה מחליט שאתה מהסתברות מאוד מאוד נמוכה פשוט מתעלם, ואתה... וזה בסדר. אנחנו ככה עובדים כל החיים. העבודה הסמינריונית הראשונה והאחרונה בחיים שלי, אני עשיתי על מה שנקרא פרדוקס של סן פטרסבורג, שבדיוק נדבר על זה. אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל זה ברור, אבל אתה, החוכמה היא, בכל פעם שאתה מגיע למחשבה, אתה צריך לדעת שאני הגדרתי את עצמי כמשהו לא משתנה, כי אני החלטתי להתעלם מהשינויים שחלו בי. בסדר, ואז זה שוב חוזר לסיפור. לסיפור אני בכלל לא מתנגד. זה לא רק אמרת, אומר... זה, זה החיים מאלצים אותנו מלקבל את הסיפור הזה, כל, כל, כל, זה פונקציונלי לחיים. החיים שלנו. לא מאלצים אותנו, אנחנו מחליטים... תודה, זהות, יש את ראש הוויגה, יש... יש הכל, כן. צהות. כן, כן, בסדר, בסדר. זה ברור שזה נחות, זאת אומרת, וזה ברור שגם אני וגם הדלאי למה, כשמאחורי נצעקים לו דלאי, אז הוא מסתובב, כן? למרות שהוא חושב שאין אני. <laughs> אז זה בסדר, כי סיפור זה בסדר גמור. השאלה בעומק העמוק, האם יש משהו שלא משתנה? ואם לא, אז הוא משתנה. עכשיו, עוד דבר אחד מאוד חשוב, וזה כשאתה מדבר על הגוף, כאילו שזה עובדה, אז אתה אומר בעצם, יש הגוף והוא אני, ויש הכורסה והיא לא אני אבל עכשיו אתה תלוי מאוד בכורסה אם הכורסה לא הייתה, אתה היית על הרצפה אז עכשיו אתה יושב אבל אתה יושב בזכות הכורסה זאת אומרת, אתה והכורסה בעצם כרגע זה מערכת אחת אתה יכול לקום וכל זמן שלא קמת אתה לא לבד אתה והכורסה הם ביחד הקורסה בעצם קובעת את התנוחה שלך, מאוד פשוט. בואו ניכנס לדבר טיפה יותר מסובך, וזה הנשימה שלך. אתה נושם, אתה מכניס אוויר, האוויר הזה זה אתה או לא אתה? לא, לא אתה. וכשהוא בפנים? כשהוא הופך לנשואה. זאת אומרת? זאת אומרת? שהגבול בינך ובין ה... השאלה בסדר, אתה החלטת, אתה החלטת באיזשהו מקום מסוים. אפשר, קל מאוד. לא, לא, קל מאוד, אבל זה שרירותי. עכשיו, אתה, שאלה מאוד אינטימית, כאילו... מתי התחלת? מתי התחלת? יש אומרים שאתה התחלת כשהיה ניצוץ בעיני אבא שלך, כשהוא ראה את אימא שלך. אצל כלומים הם ניצוץ. אז אז אז אז אתה כאילו ההורים שלך וההורים שלהם זה אתה או לא אתה? זה חלק ממך או לא חלק? לא. אז אתה הגדרת באיזושהי נקודה מפה אני התחלתי. בסדר. מה זה אמרנו גוף אתה אמרת. בסדר, בסדר, אבל הגוף שלך נוצר שם. אז מתי הוא התחיל להיות הגוף שלך? ברגע שהוא... ברגע ש... רגע. מה? אתה יודע מה? אתה יודע מה? באותו רגע של הטובה. יכול להיות, יכול להיות שזה... כשאתה הראשון נוצר, זה כבר לא משנה לך, לא יודע, יכול להיות החוצה, זה לא כל שונה. אתה מחליט בכל מיני תרבויות, מחליטים... לא, יש לי כן. באותו... הגולדה היהדיסטים אומרים זה היהדיסטים. כן. כשאתה נוצר אתה הראשון. הראשון. הראשון. אני... אתה אחד. הוא לא נוצר. מה זה נוצר? יש שם שני תאים. מה זה הוא נוצר? זה התחיל? זה רק היה מלפני. נכון. זרע הלך התחלה ביצית. כן, נו, והיה זרע והיה ביצית. נכון. אז כבר היית אתה? עזוב, זה הגוף. רגע, אנחנו מדברים על הגוף. לא, אמרנו זה גוף ונפש. רגע, רגע, קודם אנחנו מפרקים אחד אחד. אוקיי. הגוף, שהוא כאילו לכאורה החלק הכי ברור, כן? הנפש זה קצת יותר מסובך, אבל הגוף זה הכי ברור. כן. אתה אמר גוף ונפש. אנחנו, עזוב רגע. בסדר, אבל, אבל כל, אחד, כל אחד צריך גם להיות בפני עצמו. רגע, אה, לא. לא, בסדר, אבל... היה נפש כבר... דבר תכף, דבר, תכף... אין, אני. אני תכף אשאל אותך מתי הנפש נוטפה לסיפור, אבל עזוב ש... רגע, אנחנו ש... עכשיו עושים את החלק הקל אוקיי. של הגוף, שהוא פיזיקלי, כימיקלי. אז אתה, אתה יודע, יש ויכוח מאוד גדול מתי, מאיזה חודש נגיד מותר להפיל, כי אז זה נחשב בן אדם. ברור שההחלטה היא שרירותית לגמרי, משפטית אפילו או תרבותית. נכון. אז זאת אומרת, אנחנו הרי לא באמת התחלנו מכלום. אנחנו התחלנו, אם התחלנו, בנקודה מסוימת שהיא נקודה שרירותית. כשהיה... ביצית וזרעון נפרדים, אז זה עוד לא אתה, וכשהם נפגשו אז זה אתה, או שכשהם התמזגו זה אתה, או ש... אני לא מדבר על זה תא הראשון? אין תא הראשון, אין תא הראשון, גם כל אחד מהם זה המון תאים, זה לא תא אחד. אבל כל זה עוזר להגדיר את תגמי זדיק? לא, זה עוזר לפרק את ההגדרה. אני מנסה לפרק את ההגדרה. אני רוצה להגיד שההגדרה הזאת היא לא הגדרה... אני שאלתי, איפי אמרה עכשיו מה זה לי? אמרתי שאני אהיה צירוף של זה ו... של יפי. תראה לו שזה לא. כן, עכשיו אני... שאלתי מה אתה אומר לי, אז בוא תגדיר מה זה הגדיר. כן. אבל להגדיר מתי מתחילים החיים אנחנו יודעים. לא, יש בדיוק... מה זאת אומרת? כשהילדים עוזבים את הבית. עושים לי תרגיל לא אנחנו רואים, אתה התחלת. אבל עדיין אנחנו קונבנציונליים עם כל השיחות. אין בעיה. כאילו לא, אני פה מישהו מכל השיחות האלה שבסך הכל אנחנו חיים את החיים הרגילים והמוגדרים וכמה מאיתנו קמו אין אני, אני עכשיו, אני לא אסתובב. אני מדברת על איך באמת השינוי יכול לקרות אם אנחנו... אז אני אתן לך דוגמה שאחותי נסעה לפונה אז אמרו לה מעכשיו לא קוראים לך זיבא קוראים לך חתימתי והיא קיבלה את זה ואחת... כן אז השם שלנו, שמה בכוונה עושים את זה, בשביל ללמד אותך שאין אני. אז השם שלך, נגיד שההורים קראו לך מרים, ואת החלטת שקוראים לך מירי, יש פה כמה דוגמאות כאלה. אז... לא, אני כבר לא אוהבתי, אבל אני אסתר. אני, דרך אגב, ההורים שלי כבר כשנולדתי, הם קראו לי אפרים על שם הסבא, אבל הם החליטו שזה קצת אכזרי, אז קראו לי אפי מההתחלה. אז הם בסדר. גם תולדות לא. לא. אבל השם אפילו, השם הזה, אז את רואה שאת קצת שינית אותו. עכשיו, יכולת לשנות אותו בכלל לגאולה, אני יודע מה, או למה שאת רוצה. עדיין כאילו היית נשארת עני, נכון? או לא. השם, זה ברור שזה תווית חיצונית שהדביקו לך, ואם ההורים היו מחרים, מחליטים לקרוא לך שרה, אה, אה, אה, האם היה משתנה משהו? אולי, פסיכולוגי, כי זה, את חושבת שזה יפה, ברור, אבל בסך הכל זה איזושהי תווית חיצונית שהדביקו לנו ואנחנו אימצנו. למרות שזה כאילו לא משתנה, אז זה גם כן משתנה אפילו. לא לדבר על זה שמישהו יכול לקרוא לך דודה או אמא או סבתא או כל מיני דברים כאלה ועדיין זה עדיין אחותי או אחי או משהו כזה זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שכל הדברים האלה זה קונבנציות שקיבלנו על עצמנו בהחלט, בהחלט כשאת יושבת במדבר מול השמש העולה אז אין מירי, זאת אומרת יש, רק אם יגיע מישהו, או שתקראי לעצמך, אבל הוא לא, לא נמצא שם, זה רק תווית שהדביקו על, ה, על, ה, על הדבר הזה, שישנמותי מתאר את זה יפה מאוד, הוא אומר, יש חור שמסביב אנחנו מדביקים כל מיני דברים, ואז נהיה מין בגלה כזה, ואז אנחנו שוכחים את החור, כאילו, ואנחנו מסתכלים רק על הבגלה, דברים שהדבקנו על הדבר הזה שאיננו. אז הדברים האלה שהדבקנו על הדבר שאיננו, הם כאילו מקבלים חיים משל עצמם. ואז אנחנו מתחילים להאמין שגם באמצע יש משהו. אבל אין, לא נוצר משהו מזה שקראנו לו משהו בשם מסוים. אז... ראשית כל יכול להיות... קרה כבר שמישהו קרא לך ולא השתרובבת כי את ידעת מי זה ולא רצית לענות לו? הוא סתם שקד. או שמישהו צלצל אלייך בטלפון, הסתכלת ואמרת זה לא הזמן ועשית דקליין? נו, אז בטח שאת יכולה, זה בהחלטה שלך. עכשיו, ברור שזה לא, זה לא ממש החלטה פשוטה וקלה או זה לא החלטה שבאה לנו באופן אינסטינקטיבי. אבל אני מבטיח לך שאם תרצי, ועכשיו אנחנו נעשה תרגיל, ואני אקרא לך מירי ואת תחליטי שאת לא מגיבה, אז את לא תגיבי, כי את החלטת לא להגיב. עכשיו, את לא החלטת כן להגיב כרגיל, למה? כי את פועלת בתוך הקרמה שלך בצורה ריאקטיבית, בלי לחשוב. בעצם אימנו אותך שהשם שלך זה מירי. מי שהיית קטנה, או שאימנו אותך שהשם שלך זה מרים. מי שהיית קטנה, אמרו לה, פוצי, פוצי, מוצי, מירי, ככה לימדו אותנו, ככה, כל הדברים לימדו אותנו, אז אנחנו מגיבים ככה. אבל השאלה אם אנחנו קפואים להגיב ככה, או אם אנחנו רואים את התהליך הזה, אנחנו יכולים להשתחרר ממנו. אז אותו דבר, זה האני הזה. אין באמת אני. אלא שלימדו אותנו שיש אני. עכשיו, זה ברור שמבחינה... חברתית של קשרים וזה, אז יש הרבה מאוד דברים שאנחנו מתנהגים כאילו שהם נכונים. אנחנו רק מתנהגים כאילו שהם נכונים. אני רוצה רגע שתיקח את הרגל כן. אוקיי. בסדר, כן, כן. כן. בסדר, רגע. כן. לא, יש חור. לא? עזוב רגע את זה. מה? אני רוצה שתרחיב. ברור לי שלצורך חברת זאת וזאת אני סמנכ"ל ולצורך חברה זאת אתה טייס, אתה מדריך, אתה סבא ואבא, כן, כן, ולפעמים אפילו סבתא, כן, אוקיי, אז, אז, אז, אז, זה סך אוקיי, אז אם, אז אם אתה רוצה לקרוא אני, אז אין לי שום התנגדות, בסדר? לא, אפשר גם לדבר על... הרי סך הכל הבגל זה בנות עצמו. אז יש, יש תל אדם. סביב איזשהו חור. בדרך, בדרך אתה משחור. אבל לא, לא, לא. בדרך אתה משחור. בדרך אתה משחור. בדרך אתה משחור. כן. בואי המחשבות. מחשבות. זה החור שלך. זה מה שבונה. אתה מבין גל. ראשית כל, כל המחשבות שלך הן לא שלך. אותו אחד שבורא את זה, זה אני. מי אמר שיש אחד כזה? אתה יצרת אותו, החלפת את העני בבורא המחשבות. עכשיו, אתה מסכים איתי שכל המחשבות שלך הן לא שלך? זה פרניה של דבר. באמת אני אומר, אם יש איזה משהו שבורא את המחשבות, שיוצר את המחשבות. היוצר של המחשבות כרגע זה המוח שלך, מאוד פשוט. מוח, בשר ודם. זה אני. בסדר. מי אמר שמישהו שותה את התה? יש תה ויש שתייה של תה, אבל למה לא אוסיף עוד מישהו ששותה אותו? זאת השאלה הגדולה. למה? למה? יש כל מיני פעולות שקורות. זה אני מוכן לקבל. שגם אותן אפשר לפרט, אבל נגיד שלא. מי מוריד את הגשם? גשם, אתה יודע שזה גשם. מי מוריד את הגשם? כן, בטח, כן. כן, יש כרגע שתייה של תה. בשביל מה להוסיף את המישהו הזה ששותה את התה? כי אז זה יקל עליי? כן. כי אז כל דבר, אם ההוא שקניתי ממנו את המנגל והוא עם אז אם היה אומר בתימנית, אז אם לא היה אני אז... כאילו אין שוטטה, אין שמיה שלימנתם, אין כנפיים. נכון, ואין צרות. אין סבל. אין סבל. אם אין אני, אין סבל. סבל יכול לבוא רק כשיש אני. ואם דוחף אותך זה דוחף. כי אין גוף. מה זה דוחף? הוא מזיז אותך. כן, זה לא אותי. הוא מזיז, הוא מזיז. יש תנועה של במקרה זה קצת קו, קו, משהו, זה קולי. נכון, יש כאלה. של הגלובוס? לא של הגלובוס. למה צריך כל דבר לשייך למשהו? זאת השאלה. אנחנו רוצים... השפה שלנו היא עובדת על פעלים ושמות עצם. ולכל פועל צריך להיות שם עצם, ככה אנחנו מדברים. נוסף. מה? נוסף. כן, כן. עשיתי ראש והוא הגיש אותי, אז אני לא אגיד הוא אותי, היה נחפש, הוא הגיש. למה? רגע רגע בואי שנייה בואי דבר יותר פשוט פחות uh, את, רואה, את רואה ריצה עכשיו את אומרת הוא רץ אבל בעצם זה לא הוא רץ אלא יש ריצה אבל את יכולה להגיד הוא רץ אנחנו רגילים להגיד יש פה בן אדם והוא רץ אבל בעצם את גם יכולה להגיד יש פה ריצה הוא יהיה באמת בסיפור שלו כן כן כן, אבל מה אנחנו בסך הכל, מה אנחנו רוצים לתרגל? אנחנו רוצים לתרגל את ההתבוננות בכל דבר בצורה שפחות תגרום לנו סבל. אז אם אני אסתכל על מה שקורה כאילו לי בתור דברים שקורים, אבל לא לי, הם קורים, אז יהיה הרבה פחות סבל. כי אין פה את ההשקעה של האני שצריך להגן על עצמו וצריך לשמור על עצמו וצריך להיות בסדר וצריך ככה וצריך ככה אין, אין, אין. זה בעצם צריך לשמור. בוודאי. כן, זה כן. זה כן, זה זה אבל זה למה... בגלל שאתה לא טענה זה אימא שהופכת את זה בעצם לגורם נכון? לך. ש... נכון, נכון. עכשיו אם אנחנו רואים נכוחה שבעצם המשמעות הזאת שאני הוספתי לדברים היא שגורמת לי סבב, נפתחת לנו אפשרות לא לתת משמעות. אז אתה אומר, טוב, אז החיים נהיים חסרי משמעות. על הכיפה. חסר משמעות שלו. כן, נכון, נכון. אבל זה... אנחנו תכף נדבר על למה זה קורה לנו, אבל למה זה קורה לנו כרגע, אני מתעלם מזה, אבל זה קורה לנו, וכשאנחנו רואים שזה קורה לנו, וכשאנחנו רואים שזה אנחנו, עכשיו כשאני אומר אנחנו, זה כאילו אנחנו, בעצם זה כל מיני דברים שהכניסו לנו, ואנחנו אימצנו כאילו שזה אנחנו, אבל בעצם זה הכל דברים שנתנו לנו, הכניסו לנו, הילפו אותנו בעצם להתנהג, כאילו שיש אני שעומד מאחורי כל הדברים האלה. ולמה זה? זה ברור לגמרי, כי החברה צריכה אותך בתור äh, äh, agent, זאת אומרת, בתור מישהו שהוא אחראי על מעשיו. וזה מאוד עוזר, כי... יש את מי להאשים, יש את מי להעניש, יש, יש את מי על מי לכתוב דוח, יש כל מיני דברים <אז> ש... איך יכול להקל עליי בעניינות? נכון נכון נכון הנה ענית בעצמך לשאלה אם תתרגמי ש... כל דבר ללשון של קורא קורא עכשיו מתבצעת שתייה של תה, למשל. זה לא, זה לא יוריד שום דבר מהטעם של התה ולא מהתענוג שלך, אלא להפך, הוא יגביר את זה, כי התהי ממוכזת בפעולה עצמה ולא במי שזה כאילו קורא לו. אם שתהי שם מוזיקה וכולי קולות זה ממש הכל ממש עובר את ה... ממש היריעה מחליטה איך אני יכולה בלי להתקשר עכשיו לעירייה בלי להתגונן בלי להוציא את כל האנרגיות ואיך אני יכול לעשות את זה בתוך עצמי ראשית כל תהיה לאו יפתור את הבעיה בצורה מאוד אפקטיבית אבל נגיד כשאת לא רוצה אין לה אין לה אז כרגע בשנייה הזאתי, את חושבת שאת יכולה לעשות משהו שיחליש את ה... קשור למשטרה. אני לא אקשר למשטרה. לא חשוב, לא רוצה. קודם כל הם שוטרים, אבל... הם עומדים משהו לביטחון. אבל יש משהו כרגע שאת יכולה לעשות? בסדר, הנה, אז נגיד פתרון. בלי להתרגש. זה קשור אבל כל הרעש הזה? בוודאי, למה זה, זה, זה, זה מי... רעש? תראי, ש... הבן אדם ההוא, סליחה, יושב שמה בבית, סובל במרכאות מרעש יותר גדול ממך, והוא לא סובל. אחרת הוא היה סוגר את הרדיו, <אז> נכון? <laughs> זאת אומרת, שמה שבעינייך נחשב רעש, <אז> בעיניו <אז> נחשב מוזיקה. <אז> באוזנייך. באוזנייך, נכון? אז זאת אומרת, זה לא באופן אובייקטיבי יש פה רעש. יש פה צליל. שאת מפרשת כרעש, והוא מפרש כתענוג הכי גדול שלו. אז ראשית כל, את צריכה לראות את זה. עכשיו, נגיד שזה היה המוזיקה שאת הכי אוהבת בעולם. היית יושבת ונהנת, איזה נגיד. כיף. אני אפילו לא צריכה לפתוח את הרדיו, אני רוקדת. זאת אומרת, את צריכה להבין שפה יש תופעה, ואת מטעינה עליה איזשהו מטען רגשי, שהופך אותה לסבל. כן, או משיכה, כן. שגורמים לנו לסבל. זה אותו דבר, כן. אני אשתדל בשביל... לגרום לך פחות סבל, שלך יגרם פחות סבל, אני אעשה את זה, כן, בשמחה. החוכמה היא שתעשי זה לבד. לא, בסדר, זה כמו מה שאני צריכה ללמוד להגיד להם. בהחלט, בהחלט. כמו שבאנו לתל אביב, ובנו בבניין ממול, והמורה דן ארמון הסביר לנו שזה הציפורים של תל אביב. הקומפרסור שעובד אצל השחרר בתל אביב. זה הציפורים. כן. אז זה... זה כאילו... אתה לא מרגיש את זה יותר, אתה מבין. אז, אז, אז זה עניין של החלטה. לא שהיא החלטה פשוטה, כי יש לנו קרמה מאוד מאוד חזקה שאומרת שזה רעש, וזה שלו, ושזה הוא, ו... מה שהתפסקת? שהוא את זה בי. כן. בטח, בדיוק. מאוד פשוט. אבל אנחנו צריכים לראות את התהליך שקורה אצלנו. למה, נגיד, ש... קמתי בבוקר ויש לי מצב רוח נהדר והשכן עושה את המוזיקה אז אני נורא נהנה וחזרתי מהעבודה ואני עייפה וזה וזה ועושה בדיוק את אותו דבר וזה נשמע לי משהו נורא אז זה אני, אנחנו חוזרים זה כאילו זה סוג של זומביות כזאת כן, יכול לקרות כן, כן, זה לב כן, את רוצה לקרוא לזה זומביות זה בסדר זומביות כזאת, מאה אחוז מאה אחוז. אתה בס... מרגיש הכל, אתה לא מונתן. אתה פשוט לא אתה מרגיש, לא נותן אבל אתה לא... נכון. אתה לא נותן לזה לשלוט אותך, זה ישנו, אתה יודע שזה ישנו. כן, אבל בסוף של החיים עוברים לידך, וזה לא... אתה נכון. לא מתרגש, כן. אתה לא מתרגש, אבל אתה <laughs> כן מתרגש. <laughs> כן. כן. <laughs> אבל, אבל, אבל, אבל שוב פעם, צריך להבין שני דברים. <coughs> א', זה לא כפוי עלייך. אם את רוצה להתרגש, את בהחלט מוזמנת להתרגש, אבל מבחירה. ואז מה? ואז <מח> תביאי לא לי שאת לא תתרגזי. זה לא הדבר שעושה לך טוב, הרי נו, אז תחליטי. הרוג הזה גורם לסבל. נו, אז תחליט תחליטי. אין לך מה להחליט, החלטה. נכון, אבל יש <עפק> לך את האפשרות. אני אומרת... <עפק> אין לא, אפשרות. זה לא נכון. רגע... <עפק> בעצם אין לי את האפשרות. אם זה ברור שהחלטה הזאת תגרום לסבל, נכון, נכון, נכון, לא, לא, לא, היא צודקת. היא צודקת. ברגע שבאמת הבנת... אתה כבר לא יכול לחזור. Unfortunately, okay. אתה נידונת לאושר מקליא. אבל למה, עזוב לי זה, זה נשמע לא טוב, זה בסדר, אבל לא אכפת לי, זה לא מפריע לי. אבל את רואה את הכל, את שומעת את הכל, ואת מחליטה מה לעשות עם זה. וזה נכון, שאת תראי, שככל שאת מבינה יותר, זה כאילו ש... אין לך כבר ברירה, ואת חייבת ליהנות מהכל. אתה יכול לא להפעיל שיפוט מתוך פתירה, לא להפעיל שיפוט. כן, אבל זה קשה. על משהו שאתה אוהב, מה זאת אומרת? אה, כן. אתה שומע מוזיקה שאתה מאוד אוהב. כן. אז ברוב לעצור ולהגיד רגע, עצם זה, אוהב זה שיפוט, למה אני צריך לשפוט? בוא נוריד את האוהב. נכון. בוא נחליט, בוא תסתלבט. כן, כן, כן, כבר אני מקבל את זה, אבל אז זה אתה לא להסתכל, זה יפסק, נכון. אבל לא, שזה לא מתחייב. סליחה, שזה יפסק. אתה תחליט שלא, אתה משווה. אתה יכול לשבת בצדך, וכל החלטה אחרת. אתה יכול לקבל החלטה שאתה רוצה להתפעס, אתה יכול להגיד לו, אתה נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. וזהו, שכל רגע אתה צריך בעצם... אחר כך אתה כבר לא צריך, אבל בהתחלה כל רגע אתה צריך להחליט. מה? זה נורא חושב. אבל בסדר, נכון, אבל תראי, אבל תראי, זה כן משאיר אותך כבר, אתה אילני, אתה לא אוהב את רגע. בדיוק, בדיוק. המחיר, המחיר, כאילו, זה מודעות. זה לא מחיר בעצם. כי זה, ותחשבי על זה שבעצם, למרות מה שאמרת קודם, שהחיים כאילו עוברים לידך, להפך. אתה חי הרבה יותר. אתה חי בכל רגע. כי בעצם אחת הדרכים שלנו לצאת מההצהרות זה באמת להיות זומבי, זאת אומרת, לסמם את עצמנו, כאילו. לא, אני לא שומע, זה לא קורה. אבל זה כן קורה. אבל ככה אתה רואה שזה קורה, ואתה רואה שאתה מחליט מה התגובה שלך לזה. כמובן שאחרי שאתה באמת מבין, התגובה שלך יכולה להיות רק קבלה. בסדר. כן, זה כיוון, זה עושה לך טוב. כן, כן. זאת אומרת, זה כאילו מה שאני רציתי להגיד, זה כאילו אתה, ההחלטה היא כבר לא בלי עצמך. נכון, כיהן אתה. כי אתה הבנת אותך. גם כיהן אתה. זה גם שאתם לא צריכים את ברגע שזה גם הופך להיות אוטומטי, לא אוטומטי, אבל קבוע. אז זה נוסע כל כן, אבל עוד יותר מזה, אפילו לא צריך להיות אוטומטי, זה לא צריך להיות קבוע, כל פעם ההבנה. היא עולם מחדש. במודו, צריך להיות ראש. כל שאלה. כן. אין לי את הרב שאלה אין לה. כן, אני אצג אותו. למה המילה קבלה היא קבלה? אני יכול להגיד לך כאילו שזה קבלה. אתה מקבל את הכל. אבל אתה מקבל אבל אצלהם זה לא, זאת אומרת, במקור זה היה כי אף אחד לא רוצה להיראות כמחדש, כמהפכן. זאת אומרת, זה קיבלנו. קבלה זה מה שקיבלנו, קיבלנו מרבותינו. זה קבלה. קבלה. זה באנגלית קבלה. קבלה. אבל לא, זה קבלה. כן, אם אתה מסתכל על זה משם... המילה קבלה, שם זה כאילו קבלה מזכוח עליון, אבל זה לא משנה. נכון, נכון, נכון. קבלה היא החוכמה הכי גדולה, לקבל. הרי מה זה סבל? סבל זה המצב שאתה לא מקבל. אתה חושב שהמצב יכול להיות אחרת. קבלה הייתה באמת... כן, לא נגיד, זאת לא שמעו על בודיעם, אבל... לא, אבל מה התפיסה שלכם? <dollarughing> כן, כן, בטח, כן, עם אישטיקה, היא, כן, היא עוסקת ב... מה? הם בהחלט הבינו. בהחלט יש שם הרבה כאלה שהם הבינו. אתה קורא כתבים של מקובלים, אתה רואה שהם הבינו את הכל. לכן, דרך אגב, גם אסור ללמוד את זה סתם, כאילו. מי שאין לו ילדים והוא לא הגיע לגיל 40, ולא מילא את קריסות. אחד המקובלים, היה זה עם ה... בבא סאלי, כולם, כן, אבל עזוב, זה לא רלוונטי. זאת אומרת, זה לא רלוונטי מבחינות מסוימות. רק ארח דוד ונהריה, כולם עם קנות, ובלי קנות. אז רגע, זה קנות עשה צינית? או שזה דבר... זה מסובך, זה מסובך, כי חלק גדול מהם, תראה, היה, אני תמיד נותן את הדוגמה של רמאנה מרשי. שהיה באמת איש נורא מואר, וכשהיו באים אליו אנשים פשוטים, אז הוא היה נותן להם מנטרה. הוא אמר, תגידו את זה, תגידו את זה. כי תלוי ברמה של המקבל. כמו <תגיד> רבם. <תגיד> כן, נכון, נכון. אז אני, אני לא מכיר אותם אישית, אבל יש הרבה שמי שבאמת מבין, הוא לא ייקח בן אדם פשוט שבא אליו, ויתחיל להסביר לו את כל התורה. הוא ראשית כל ירגיע אותו, אז הוא ייתן לו משהו שהוא מבין, בבודהיזם קוראים לזה לתת צעצועים לילדים, תגיד כל שלא יבכו, <laughs> כשהם יהיו שקטים אפשר יהיה איתם אולי, אז הקמעות והלחשים וכל זה, אז ברור שיש כאלה שהם סתם שרלטנים, הם משתמשים בזה, לא וזה. אני אבל אני על מאמין הממוקים. שמי על המק... ש... העמוקים, העמוקים, אין להם סיבה... לא לתת למישהו משהו שישקיט אותו ראשית כל זה כמו לא נעים לי להגיד אבל זה כמו לא אפילו אני אגיד דבר יותר גרוע כאילו מה שקרישנמורטי אמר זאת אומרת שכשאתה עושה מדיטציה אתה בעצם כאילו משקיט את עצמך בצורה מלאכותית אז אני חושב שזה הכי כי אנחנו היום נמצאים במצב כזה אופן כשהגענו לפה, שאנחנו כל הזמן חושבים. אז ראשית כל צריך לעשות שקט. אז אם אני אומר לכם להתרכז בנשימה, אז נהיה שקט. ואם הוא נותן לו איזה קמע, אז יש אצלו שקט. אז ראשית כל השדים לא באים אליו, כי יש לו קמע. אם השדים לא באים אליו, אז יכול להיות שהוא יהיה פנוי למשהו קצת יותר רציני. אז ככה אני מתייחס לזה בתור, באהדה כאילו, לדברים האלה. אין ספר יותר טוב מאשר מורה נבוכים, זאת אומרת. תשאל אותם, הם יגידו לך שכן, אבל יש הרבה ספרים טובים, גרשום שולם אפילו. הוא מסביר שם דברים מאוד... עזבו חצי, כן. כן. כן. עכשיו אנחנו נפגשים כמות אחרים ואני חשבתי שזה בגלל שאתה לא מקום אחר הוא אומר לא זה לא מקום אחר ממש יפה כן הוא בוחר מה שמתאים לרגע. זה באמת פסול. כן. בסדר. אתה אחר, אולי גם הוא אחר. הסיטואציה היא אחרת. אז אין דבר אחד קבוע שמתאים תמיד. אתה בסדר עם הגוף, או שאנחנו צריכים להמשיך עם זה? או שאתה רוצה... ומי... אבל הנושא automated... של בורא המחשבות זה, זה מחשבה של אדם יקר מקומית, והיא צריכה עליה טוב. תחשוב עליה, בסדר, אני אפצח אותה בפעם הבאה אם אתה רואה. לא, באמת, אני לא, חשבתי פתרון. לא. אם אני אדבר על יוצר המחשבות. אם מה? אם מדברים על יוצר המחשבות, ואתה לא יכול לזהות אותו. אבל מה זה, רגע, אבל אני רוצה לדבר על הנושא הזה של יוצר, זאת אומרת, זה כאילו בעיית הקדוש ברוך הוא. הבעיה כאילו הבסיסית ביותר עם אלוהים, זה שהוא יוצר, יש מאין. זה גם תכונתו הרצינית ביותר. עכשיו, הראשית אני יכול לספר לך, הוא לוקח דעת גדולה מפה, דעת גדולה מפה, דעת גדולה מפה, ויוצר חקמת אז הוא לא יוצר. זה, זה בדיוק, זה, זה לא, אלוהים לא לקח משהו בין. מפה ומשם <coughs> וחיבר אותם, הוא יצר. Okay, אוקיי, אז... בסדר. אז מנוע מחשבות. כן. אותו משהו שיוצר את המחשבות, הוא אמור. כלומר, אותו משהו שיכול את העיניים. לא, זה זה המוח. אז, זה אז המוח שלך זה אתה. המוח יוצר נושאים. לא, אני אומר, אני שואל אותך. אם זה הוא יוצר. בסדר, אז אתה רוצה לקרוא על המוח שלך עני. כן. אז ראשית כל, איפה הגוף? ויתרנו עליו. איפה הנפש? ויתרנו עליו, נשאר המוח. לא, לטעמי הנפש זה חלק מהמחשבות. תסביר לי. אם אתה יודע. אם אתה יודע. כן. אני חושב שאני טוען הנפש זה מחשבה בכל מחשבה. נו. יושב... אז זה יוצר את המחשבות? אז זה יוצר את המחשבות? זה מחשבה שיוצרת מחשבות? רגע, סתם, סתם, סתם. אמרנו תודה רגע, סתם. נשכח את זה כי זה לא אני אמרתי. כן. זה הוא אמר. זה הוא אמר. עכשיו? שטיינר. שטיינר. עכשיו בוא נדבר עכשיו על... רק על יוצר מחשבות. אותו משהו. רגע. אותו משהו, אותו מנוע. כן. שיוצר את המחשבות, okay. הוא אני. כלומר, אם הוא לא יהיה, לא יהיה אני. אם אני אהיה בלי רגל, אתה אני אהיה כן. Okay. אני, אני זה, זה המוח, זה המוח. בסדר, זה בסדר. זה... עכשיו, אם אתה כרגע בלי מחשבה, שאני מקווה שזה קורה לך לפעמים בזמן מדיטציה, לא קורה לי. לא קורה? אז א', יש, לי... לי... אני... יש לי... קורה, קורה, קורה. אוקיי, אז מה דבר. קורה אז? אז אין אני. אולי אתה יכול להגיד שיש עמידון נוחה יוצר מחשבות בנוחה עכשיו אני, אני אראה גם, גם כן גם כשאתה לא, גם במדיטציה אתה לא עושה כלום עדיין משהו נותן לנשול משהו אז רגע עכשיו אתה בכלל במקום אחר כי אתה מדבר עכשיו על המנגנונים האוטונומיים של הגוף ברור, אתה גם כל הזמן הלב שלך דופק כל הזמן, והקיבה שלך מעכלת. אבל זה מוח צניק, כן. רגע, רגע, וזה בכלל לא במוח, זה לא מהמוח בכלל. לא, זה מערכות אוטונומיות לגמרי, זה לא המוח שלך. המוח שלך יכול להיות פגוע לחלוטין, לא לתפקד, ועדיין המעיים שלך יהיה כלום. אז איפה הגוף? אז יוצר המחשבות עכשיו רגע ועכשיו אנחנו בעצם מה שקרה אתה יודע פעם היה תורה כזאת שאמרה שבתוך הראש יש מה שקוראים הומנופולוס איש קטן בתוכו שמנהל את הדברים אז אתה עשית בעצם אותו תרגיל אמרת יש בתוכו מישהו שהוא יוצר המחשבות עכשיו אתה יצרת הוא עכשיו אני אומר מחשבות נוצרות ובודה אמר דרך אגב אם <תרא�> <תרא�> יש מחשבות <תרא�> אין חושב אתה יכול לטרום באופן טוב לא, שאותו אני... דבר ש... שאני באתי פעם אמרתי ויש לך את... משהו אוניברסלי. שזה... לא, לא, ראשית כל אני אומר שזה משהו אבסטרקטי שלא קיים. זאת אומרת, יש מחשבות, לא אמרתי שהן, הן נוצרות, אבל למה להביא מישהו שיוצר אותן? זה בדיוק להכניס את העני מהדלת האחורית. אז קודם כל אני מקבל את זה, כי אני לא יכול להוכיח לא לכל ולא לכל. אני, לא יכול... אני מסכים גם, שיהיו לי לא יכול להוכיח לא לפה ולא לפה, אין לי סיבה להחזיק בדיוק. אז זאת הבעיה היחידה שיש לי באמת. אוקיי, זה מספיק. בעיה מספיקה בשביל לערער את הביטחון. זה התקליט שלי, אין לי תשובה. אני לא מסכים בקריאה זה פיזית, אני לא מסכים למצוא או להוכיח. אני אציע לך משהו. הרגעים גם עכשיו. לא. לא, תדבר של אביה זה חשוב. כן, כן. דעה. סבבה. אז אחת כן. סתם, זו מקצבה קפואה. כל הרעות כל הרעות והצרות. והצרות והבועל שבאו לאדם לעצמו. או שהוא גרם לחברו, או שחברו גרם לו, נגרמו מהדעות. וזה בדיוק המשפט של הסבל. נכון? אני לא אמרתי שזה לא גורם לסבל. לא, לא. לא תפסת אותי בזה. עכשיו, מאחר ואתה יכלול, אני לא התכוון לזה שזה נתון. אני אמרתי מהמקום שהתחלת שאפשר בלי זה, ואפשר עם זה, כי אי אפשר להפריך את זה, אז זה לא קיים. כן. אז ככה, את הדרך היותר נוחה. אני גם את זה אדבר על זה. זה בדרך כלל יושב פה, אבל... <orphanages> לא, אבל, אבל אם, אני אשכנע אותך, א', שהמחשבות הן לא שלך, וב', שהן יכולות להיות, זאת אומרת, אתה יכול ברצותך לחשוב וברצותך לא לחשוב, ואני אשכנע אותך את זה רק באמצעות מדיטציה, אני יכול להגיד את זה כמה שאני רוצה, אבל עד שלא תחשוב. בסדר, זה גם כאילו פתרון, כן. אבל לא הסכמת עלייך, כאילו. לוותר על ה... לעשות לו ככה. אז השארת אותו, בסדר, אז אבל זה לא פתרון הרדיקלי, זה לא הפתרון הסופי, כי תמיד אתה יכול לחזור אליו ולהגיד לו, נו, אמרתי לך שזה לא חשוב, אבל בוא, בוא. אני רוצה להגיד לך משהו שאתה יכול להגיד שאין אני, ואני רוצה לומר, יש הרבה חשיבים שאין אני ו... אנישטיין קופץ כל הזמן, בטח, כן, לא, לא, הם חושבים שיש אני, כי אין אני, אבל ישכם. יש אני, אבל אין אתה. זה הם מוכנים. אבל אני שנים כבר אומרת, שזה עניין של טקטיקה, ושנדע לטקט את זה, שעדיף להגיד את זה ככה. אני זה לא מה שאנחנו חושבים. הוא לא כפי שאנחנו אוהבים. הוא לא מאנישות עצמאית, גאוהה, נוהלית, שיש לה קלה בין אוסופים. הוא, הוא מופע מדברים, הוא משתנה, הוא תלוי בדברים. אז יש אני, אומרת. לא. כן. אני מעדיפה לקרוא לזה אני, ולפרק את הישות הזאת מכל התכונות שהופכות אותה לדורות וספר, ואז בעצם לא יהיה אני. זה שתי מתוק, את אומרת. אני חושבת ותיקה הייתה גלולה, כי אנשים, אני זוכרת פשוט את עצמי, שאפי שנים. בסדר, אבל אני החלטתי שאפשר כבר לגלות. כן. היום כבר מותר לגלות. אני לא מוכנה לוותר, וזה היה מדינמיקה כזאת, זה פעמים באמת. בסדר. הוא לוותר, אני לא מוותרת, מה זה יותר נוח לאנשים לקבל את זה שהוא ישנו, אבל זה באמת, אנחנו לא מבינים אותו פה. אנחנו בטוחים שזה אתי, ואתי וגם זה. זה טוב, זה מה שאילן אמר, כאילו שהוא לא חשוב, הוא ישנו, אבל הוא לא חשוב, אבל אני, היום אני במצב רוח קרבי, כאילו, אני לא... Okay. אני, אני, אני, ומירי זה עונה לך פחות או יותר על השאלה? זה, זה עונה לי, זה לא מתקן עליי, זה בסיטואציות מסוימת, אתה יודעת על שאלות עצמו, החברים והחברים הקרובים, החברים הקרובים, החברים הקרובים, בסדר, אז אני, יכול, אני אז בפריש, אני יכול, איש נגיד, אני זה, אני זה כבר לא מתמודדת, לא יודעת, אז אני יכול להרגיע אותך ולהגיד לך שזאת הדרך. <ש> <ש> לא להתחיל עם הדברים הקשים, זאת אומרת, כי עם הדברים הקשים פשוט יש מטען אמוציונלי, שהוא חרוט בנו, טבוע <תבוא> בנו, יש לנו קרמה. בקרמה. <בכל> יש לנו, תראה, <דרך> גם בודה, כשהוא הגיע להארה, הוא לא הגיע לנירוונה, לפרנירוונה. עוד היו לו 40 שנה שהוא עבד על עצמו. כשהוא גמר את 40 שנה, אז הוא הלך, אז אותו דבר אנחנו. זאת אומרת, זה לא שכשבאמת... זה לא כשהבנו את זה פעם אחת, אז גמרנו עם כל הצרות, אבל כשהבנו את זה, יש לנו כבר אפשרות להתבונן יותר ויותר, וכמובן בהתחלה קל לנו, מתי אנחנו לא יכולים להתבונן? כשעולה בנו איזושהי אנרגיה רגשית, מתוך הקרמה שלנו, שכמובן שדברים שהם יותר קרובים... זה כל הקונדישינינג שצברנו במשך החיים שלנו הארוכים וגם יכול להיות אפילו דברים שהגענו אליהם אל העולם ביחד איתם אבל זה לא... קונדישינינג זה פעולה ותגובה? כן, כן, לפטרנס של תגובה לפעולה תגובתית שהיא לא עוצרת בין הגירוי והתגובה זה עד כמה כן, כן, כמו דפוס של... כן כן, זה קארמה, זה ההגדרה של קארמה. קארמה זה דפוסים מנטליים שנצרבו בתודעתנו, שהם נהיים יותר ויותר חזקים ככל שאנחנו חוזרים עליהם, בלי בדיקה. אז יכול להיות שיש לי איזה מישהו שהוא מולי, והקארמה שלי והקארמה שלו פשוט... עזבי, אין קארמה שלו. קארמה שלו לא רלוונטי, אין כזה דבר בכלל, זה לא רלוונטי הקארמה שלו. הקארמה היא שלך. Musun? כי את, את, אנחנו, זאת אומרת, בבודהיזם אנחנו מרכזים הכל בנו, אנחנו עוזבים את האנשים האחרים, ואנחנו יכולים מתוך חמלה להסתכל עליהם ולהגיד איזה מסכן, יש לו קרמה כזאתי וכזאתי, אבל זה לא משהו שבאמת עוזר לנו, זה יכול לעזור לו, זה כולל יכולתנו לשנות את זה בעצם, כן, אנחנו יכולים אולי קצת לעזור לו, אבל מה שחשוב זה אנחנו, זאת אומרת, את מה שאנחנו יכולים באמת לשנות זה את עצמנו. ו... כל פעם שאנחנו מרגישים לא טוב, אנחנו נזכרים ויכולים להיזכר את זה. וזה, שלא עשו שזה אני. לא זה, שזה זה לא, לא אני, ענפנו. שאין אני, שקורה פה משהו ואין מאחורנית עוד משהו שקוראים לו אני. ו... ואנחנו מקליטים, כן, זה יהיה באינטרנטית מחר. רגע, אבל אתה יכול לספר את זה לשמונה הדרכים המוחלטות להגיע? לשחרר לך את זה בעולם. כן. אבל אחד-אחד, זה צריך להופיע בכל אחד מהם? כל אחד מהם. כל אחד מהם. אז אני מבקש עכשיו שהוא... איך אתה מחבר אני אעשה את זה במהירות, אבל הוא יעשה את זה. ראשית כל, השקפה נכונה, הראשון. ראייה נכונה, השקפה נכונה, זה זה. פשוט השקפה נכונה היא right view is no view. עכשיו, זה שיש חני זה view. אז, אני. אוקיי. השני זה מחשבה נכונה. מחשבה נכונה. אין מי שחושב, יש מחשבות. ברגע שאתה יצרת את החושב, אתה... <חש> לא, לא, יש לה קלטה, זה בסדר. אבל מישהו אמר, אני חושב. לוגית בכלל, כי הוא אמר, אני חושב, משמע אני קיים. אז ראשית כל הוא אמר, אני. לא, לא. ואז הוא אמר, אני חושב, משמע אני קיים. אבל במשפט הראשון אמרת, אני. זאת אומרת, לקחת את האני בתור נתון. אז חוכמה גדולה, הוכחת שאתה קיים. לא, לא, לא, לא אני יודע. הוא היה חכם? מה? הוא היה נורא חכם, אבל הוא טעה. כל מה שהוא אמר, הוא אמר עוד שני דברים שאני חושב שכבר את לא היית מקבלת. זאת אומרת, הוא אמר שיש גוף ויש נפש, שהקשר בין הגוף והנפש זה שיש טלנד, יש בעלותה מסוימת במוח, שהנפש, היא כל הזמן נוגעת בה, וכשהיא מזיזה אותה לפה אז אנחנו מרגישים ככה, וכשהיא מזיזה אותה לפה אנחנו מרגישים ככה. כן, כן. אוקיי, השקפה נכונה. מחשבה נכונה. בלי החושב. בלי החושב עדיין, יש מחשבות, אבל יש מחשבות ואין חושב. זאת אומרת, השקפה בלי ה-point of you, מחשבה בלי חושב, כן. דיבור. עכשיו, הקטע באמצע... דיבור בלי מדבר. לא, לא, לא, עצוב. לא, לא, לא. הקטע הזה שבין דיבור נכון, פעולה נכונה ופרנסה נכונה, זה בכלל מוגדר בתור החלק של האתיקה וזה. זה יותר... כן, כן. זה הבייגלין. בדיוק. אחר כך יש לך מיינדפולנס נכון, רואה את מיינדפולנס? אני אומר מיינדפולנס, אם אתה, כן, כן, אבל אם אתה במיינדפולנס נכון, אז אתה רואה שאין אני, זאת אומרת, אתה נמצא, המיינדפולנס כאילו זה אתה, אבל כמובן שהנושאים הם כל הזמן משתנים אז זה גם, בעצם אם אתה מבין שאין אני, אז אתה יכול, רק אז אתה בעצם יכול להגיע למיינדפולנס, נכון? נמד... 아, 아, 아. יש פה איזושהי התרחשות וזהו. זה ומחשבה נכונה. כן. אני חושבת. כן. מיינדפולנס ב... בלי... מישהו שהוא מיינדפול. אבל יש מיינדפולנס. זה יש. וואלה, יש, אבל יש כאן בחדר. כן, שלא יכול להיות מאדפולנס בלי מים. זה בערך, זה זה בערך, זה זה בערך, זה זה בערך, זה זה בערך, זה בערך, זה בערך, זה בערך, זה זה בערך, זה בערך, זה בערך, זה בערך, זה בערך, זה בערך, זה הפרדה. ברגע שאתה במיינפולנס אתה לא מרגיש שום לא רק בין אנשים, גם לא בין חבר בין היתר. וגם מים שלי בשנה זה כן? כן? נכון. יהיה רק הקבלה, כן. יהיה הכל בידיעות. והאחרון זה, זה, זה כן, זה נגיד סמאדי, זה... בסדר, זה שם בלי מילים, אומרת, כמה אין מה <הם> להסביר <על> במילים, <ב> <מעציק> אבל זה הכל, <ש> בכיוון <ש> הזה, <ש> אומרת, זה הכל בכיוון הזה, <שש> בודה אמר שלכל <ש> דבר, <ש> דבר יש שלושה מאפיינים, שאחד זה דוכא והשני זה אניצ'ה, שהדברים משתנים, והשלישי זה ענתה, שאין אני. זה אצלו ממש בסיס... בסיס... כן? יש לי שאלה אז אני יחסים למדיטציה, ובקטעים שלי נכנסתי למדיטציה, היינו אחד. כן. היינו אחד, כי לא היינו. כן. כן, לא היינו. כן. נניח לא הייתי פה, כמו שהייתי שבוע לא הייתי נו. אז מה? זה לא משנה כלום? בטח שלא. אם עשית מדיטציה שמה, כמובן עשית. לא, אבל קשה. שום מדיטציה, לא, אבל אתה מבין ש... אין אני, והכל אחד זה אותו דבר. אין כלום, שם. בסדר. אם אתה מסתדר יותר עדיגותי? כן ולא יש גם, יש גם, מה? אהבתא לשני, בטח, כן, כן, כן, כן, אנחנו נדבר על זה במפורש, אבל כן, בטח, זה אותו דבר. אם לא מתכוונים לדעתך במובן של משפחה או של יהודית. ולא כמוך, כמו שיש אתה, זה אהבה, זה אהבה, זה אהבה. כן, בדיוק. כן, אבל, כן, אבל ברור שזה הבנה גדולה. אין שום ספק. זה משהו פרקטי, כאילו נדבר בזה. כן. פרקטי זה שהבעיה לא תורה, בעיה פה היא בטח, אנחנו כל הזמן מנסים להיות מעשיים כל מה שאנחנו רוצים זה להפחית את הסבל, שום מטרה אחרת, כן.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 בשעה שמונה וחצי, כבר חלקים האימייל, בודק אימיילים. או עוד דוגמא אחת למשל, אני מגיד, זה כאילו במקום קסום בטבע, בטבע, תוכל את הטבע למערים יפות אומנות, כן, אחרי שעה וחצי, הבנתי את העצים, הבנתי את המדלים, כן, הגיע הזמן לעבור ציוויזציה, עכשיו, עכשיו, מה הבעיה הפרקטית? לא, לא, לא, לא, לא, לא. הבן אדם הנכון, אף פעם הוא לא יהיה זהה אליי, אין שום בעיה להגיד לעצמך. כן. אין פה בעיה. כן. אולי זה נכון. הכל סבבה. זהוויו, זהוויו. תסתכל עליה בכלל, והיא לא משתנה הרבה בין ה... מה הבעיה? מה הבעיה שהוא... מבצע שמות 9, תלך תהיה, תחזור, תחזור, תחזור, תחזור, תחזור. נכון. עכשיו, עכשיו, אבל זה לא נגמר. כלומר, זה מתחיל בזה, ממשיך בזה, ממשיך בזה, ממשיך בזה. עכשיו... רגע, רגע, רגע. שנייה. כן, כן. דווקא לא. אבל מה שאני רוצה לומר זה... לא יעזור בדין, כן, באיזשהו שלב מסוים, כנראה שאנחנו לא מתאימים, אוקיי, במובן כן, עכשיו, פה הבעיה אמיתית, למה הבעיה אמיתית? כיוון ש... טוב שאפשר לחשוב על זה, אמרתי, רגע, אם ככה, אם הייתי צריך להמשיך לסגל את המחשבה עד הסוף, אין כזה דבר שני בני אמונם שלא מתאימים נכון, למעשה, אתה יכול לאהוב, נכון, ולקיים יחסים, כן, נכון, נכון, כל אחת, נכון, כן כן, אם אתה מבין, כן כן, דרך אגב, כי האהבה, גם אצל דנלו וגם בבודהיזם, היא מוגדרת חד סטרית, כן כן, שושנה, נותנת את הריח שלה, גם לרעים וגם לטובים, גם לחוטאים וגם לצדיקים. אבל המציאות הזאת לא קיימת בתור אחת שאני מחפשת, לא ממש מחפשת, או רוצה בנזון, ולא קיימת המציאות. הנה, את מספרת, שומעת את הסיפור. לא ש... לא <ו? הבנת> אז מה, אבל מה הוא, הוא היה תקופה פשוט? אפילו איתה. לא, הוא מנסה להבין אם אפשר. אולי ניתן לו. מה אתה רוצה להבין? אבל לא הבנתי מה הבעיה, כאילו. אוקיי. הבעיה היא. כן. שזה מרגיש לי. לא יעזוב את דימוק, כן? ממש לא נכון. אוקיי, למה? לא, רגע, למה? למה? רגע, שנייה. אוקיי. עכשיו... כי אתה רוצה ביטחון. זהו, זה פשוט שאתה... אלף, כלומר, הידיעה נותנת את הפרסת. אם אני יכול לקבל כל אחד, אז זה פרס זה כן. נכון, נכון, נכון, נו, אז מה זה בית זה, כי זה מרגיש לך, זה מרגיש לך בכל אופן. נכון, זה נגד כל הקרמה שלנו. ממש לגמרי. נכון, אז מה? לגמרי לא נכון. אתה בא לפחות שיהיה איזה מינימום דבר, אני רוצה להיות עם אותו אדם. בהרגשה, בתחושה. עכשיו, למה? אולי כמעמד שאתה צריך להשקיע בשביל לקבל אותו יותר קטן. נכון. אבל אתה מסכים איתי שזה לא ארגומנט אמיתי. זה מאמן. אתה לא במסע למינימיזציה של האנרגיה. כן, בלהחליף כל הזמן, זה אנרגיה. לא, גם להתאמץ ולקבל את הכל הזמן. נכון, נכון, אבל אתה... אבל אתה יכול הכול. אתה... למה זה מדפרס? זה צריך להיות לך חופש נהדר. אתה יכול להגיד, זה הבן אדם שאני החלטתי, ופה אני אשקיע. אני אענה, אני אתה בא ואומר, אוקיי. הבנתי. נכון שאני יכול לקבל, אני יכול לקבל בטחות, אבל מכל סיבה, באמת, דבר הכי, דבר הכי הגיוני תקבל מישהי, כי צריך להתאבץ בשביל לקבל פחות צריך לעשות קשופים, לא. צריך פחות ל, ל, ל, להתחיל ל, ל, ל, לזה, נכון? עכשיו, המחשבה הזאת שהיא נשמעת... למה? כי זה רק, זה רק המחשבה עם מה שאתה רוצה. אם המטרה שלך, או הקו המנחה שלך, זה מינימום אנרגיה, תשק, להשקיע מינימום אנרגיה. רק אז. כן. אבל אם אתה רואה את זה, אתה יכול להחליט לא. זה לא מה, זה מה שאני מחפש, מינימום אנרגיה. למה שאני, למה שאני, למה שאני, כי זה. אתה יכול ליהנות מהתהליך. קצת אתה, אתה, לא אתה לא צריך לבחור. אתה לא צריך לבחור. <לא>, לא, לא, זה לא, לא, <לא> נכון. אני מדבר פרקטית, אמרתי על זה. אני מדבר פרקטית לגמרי, כן. אתה לא צריך לבחור בין אנשים, אתה צריך כל רגע להחליט החלטה מסוימת אחת. ולא בין אנשים. בסדר, אבל לקבל החלטה, אוקיי. <לא> כל <לא> רגע. לא, אין, אין פעם אחת וגמרנו. אבל יש גם משהו, בגלל שיש לו בכל זאת... הוא חי פה, כן, הוא חי פה. אז כאילו אומר, למה מראש אני צריכה ללב מישהי שהיא ממש הפוכה ממני? שאני אמצא מראש, כמו שאתה אומר, למה אני אמצא להסכים? היא לא ממש הפוכה ממנו בזה שהיא קמה בתשע ואתה בשמונה, אני יודע, הרי היא לא ממש הפוכה ממך, היא לא ממש אתה. אתה שולחים לה. לא, לא, כלומר. היא לא... נתתי את זה כדוגמה, בסדר, בסדר, בסדר, אבל אתה, צריך, אתה יכול להחליט כאילו... כל רגע אתה, אתה מחליט כאילו מה לעשות. מה זה, זה, את כל, זה כל רגע, רגע הזה לא הבנתי, שמיטה, ר... שמיטה או בכלל? גם, גם וגם. וגם, גם וגם, אבל להחליט, להחליט, נגיד, ולהחליט, רגע, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה יותר. כן. מאה אחוז. זה לפסול מסיבות לא ארוכות פילוסופית. נכון, נכון. אנחנו לא מדברים פה על פילוסופיה. אוקיי, זאת הבעיה. נכון, נכון, אבל אתה צריך להבין, הרי מה חשוב בסך הכל? זה להבין מה קורה, את התהליך. זה בסופו של דברים שאתה בא אני מבין, אני מבין, אני מחליט, אני מבין שאני מנשי ציפורי. בסבבה, אין בעיה, כן. אין בעיה בכלל, okay, אוקיי, אתה רוצה שהדברים ילכו כמו שאתה רוצה. ש... הוא... הוא הוא לא, לא, כי לא, לא, לא. יש, יש פה הרבה דברים, יש פה את מה שקורה כרגע, ויש את הרצון בגיוון, ויש את הרצון שיענו לכל הצ'ט-ליסט שלי. והרצון בביטחון, והרצון, <חש> בביטחון, בביטחון, והרצון של מספיק, כל מיני רצונות. כשאתה רואה את כולם, אם אתה רואה את כולם ברגע הזה, אז אתה ברור לך מה אתה צריך לעשות ברגע הבא. לא ברור לך מה תעשה בעוד שבוע. אבל מה אתה צריך לעשות ברגע הבא, זה נהיה ברור. ככל שאתה רואה יותר, זה נהיה יותר ברור. אתה מסובך. למה מסובך? יותר נתונים, אבל לא יותר מסובך. אבל כל המחשבות האלה... הוא לא צריך לחשוב ]Hmm, באמת, לחשוב. הוא גם לא באמת חושב, הוא, הוא גם לא, לא, חושב. לא צריך... אבל הוא אמר, היא קמה וזה, אני רציתי זה, היא רצתה זה, אני רציתי זה. הוא אמר, בסדר, אבל הוא אמר בשביל לעשות דוגמה. אבל נגיד עכשיו, השעה תשע, הוא כבר קם והיא עוד לא קמה. עכשיו הוא צריך להחליט מה לעשות, הוא לא צריך להחליט מה... נכון, אז זה יכול להגיד לעצמי, נתניהו. דן, כן, לסיבור. הוא לא צריך להחליט ה... ה... מי יהיה הנשיא הבא של ארצות הברית, או, או... מה יהיה ב... ביחסים האינטרגלקטיים. כל מה שהוא צריך להחליט זה מה לעשות עכשיו. שהוא זה מנסה זה זה לחשוב. שאני, לחשוב. אני, אני רואה פה גם את ה... אם אתה בא את זה, אמיתית לכל מה שמסגיבך, כן. אז באמת שהדברים האלה נפטרים. פשוט נפתרים הם לא להפך, הטענה... דבר על הסרטי. זה כל אני מבינה, אני מבינה שזה בסדר, בסדר, לא, אבל הטענה היא, שוב פעם, ראשית כל, כיוון שנגעת בנושא הזה של יחסים, או של אהבה, אם אתה מצפה בחזרה להדדיות, אז זה לא אהבה לפי הגדרה, זה משא ומתן, זה עסק... זה לי בעיה בכלל, זה לא הייתה לי בעיה. אוקיי. אז רגע, הרבה יותר נוח לדבר על הזקין, תאמין לי. יותר נוח. אתה מחיי היומיום, אתה נתקל, 15 סיטואציות. אתה מחליט, חלק ממחשבה, נתונים ועניינים, ובסוף אתה מחליט... זה לא דבר שקין, כי הזקים זה מסוג הדברים, אתה בא ואומר שאתה הולך לקנות קשרים. בדיוק. אל תהיה, אל תהיה בודאיסט. בדיוק. זה את הקשר לפי כל הדבר. כן, אבל אתה בסוף מחליט לפי משהו כמו... או הפרצוף של הבן אדם. הפרצוף של הבן אדם. אתה מחליט החלטה. אה, אני יכול לגבי החלטה לגבי, בתחום נגיד סטארנוג, בתחום לפי מה שאמרתי, זה לי בעיה בכלל, לא שאלה כן, הוא מדבר מה השפעות של זה. כי זה קל, זה קל, זה לא בעיה בכלל. זה לא בעיה. לא, לא, אבל אני אומר, אז זהו, בדיוק, אם אתה רואה את הכל בתור תהליך, כשאתה צופה בו, ואתה תורם פנימה מה שאתה רוצה, ואתה לא מצפה בחזרה, אז אם הייתה בן 16 או בת 16, אז הייתי אומר, ידפקו אותך. אבל אתה כבר לא. איזה כיף לך כבר. אני לך כן? וואלה. לא. טוב, אז... זה נורא פשוט לנו.